Erdő Nagy sétákat tettünk a koloska erdeiben, gyűjtöttük a kincseket. A természet lenyűgözött frissességével és élénkségével. A borostyán és a moha ekkor élte a fénykorát. A mesebeli moha párnákat így képzeltem el, ahogy bárányfelhők alakját idéző rengetekként erültek el a földön. Ráléphetek mezít láb? kérdeztem Katicát. Nálatok tan nincs moha? Ilyen nincs. Válaszoltam megbabonázva. A talpamat belesüppesztettem a simogató szőnyekbe, ő pedig nevetve csodált a gyermeki örömömet. Az erdőben a levegő is illatosabb volt, zöldebb és sokkal harapósabb, mint otthon, és azt is nagy levegővételekkel mélyen szívtam magamba. Ha a vadvirágért mentünk, kosarat is vittünk, de általában a kötényünkbe vagy a hátunkon viselt panyókába gyűjtögettünk, egy téglalap alakú, minden csücskében kötővel rendelkező kendőbe. Ez volt a szövethátizsákük ükanyja. Ha semmi nem volt kéznél, akkor a cseresznyefa érgét vettük le, és tálcaként abba rakosgattunk. Cseresznyéből annyi termett még a háznál is, hogy Katica vékában a fürdőhöz küldte Istvánnal. Mindennapi jelenség volt az árucsere a savanyú víznél. A helyiek leginkább búzára cseréltek, vagy sóra. István a búzát Veszprémből hozatta, a sót pedig a partról. Egy alkalommal az erdőbe mentünk gyümölcsért is, amit igen csak furcsálottam, mivel én ahhoz szoktam, hogy az erdőben legfeljebb makkot találok, vagy tobozt. Idiót, almát és körtét is szerezhet az ember. Bárki lesz heti. Kóstolni bárki. A vándor is ehet róla. De szüretelni nem. Aki a verejték, az a gyümölcs. Ide ki járnak dolgozni az erdőbe. Kik? Gyűjtögetni mindenki szeret, ugyanúgy, mint a nemes asszony, hogy a paraszt asszony is. Igaz az egyik kezftelésből, a másik szükségből, de az erdőben igazság van az asszonyok között, aki é a munka, az é a termés. És mindenki betartja, ez igazán dicséretes. Fordult a kocka. Katica arcán tükröződött az értetlenség. Pár a almáért senki nem teszi kockára jó hírét. Az igazán szegény ember végképp nem lop, mert nincs semmi, csak becsülete. Ha azt is elveszíti, akkor mi marad? Értem. Nálatoktán szabad lopni, nem büntetik? Nálunk is büntetik. Vannak gaz gazemberek, azok mindig is lesznek. Egy ismeretlen bogyós termést vizsgáltam. Anna, a becsület nem jellem. A becsület kötelesség, különösen a tiéd. Ez sose feleddel. Miért különösen az enyém? Ne csak ához ne nyúlja mi a másé. Mindent kerülj, ami nem a tiéd. Te semmit egy úja se báncs. Mit találsz, azt is visszaad, különben elloptad. Miért mondod így ezeket? Én nem vagyok lopós. Az nem számít. Azt kell, hogy a tekezedet senki a szájára ne vegye. Beszélni se beszélj sokat, hogy ne hazudj! Nem válaszoltam, de elkerekedett a szemem a sokintésre. Katica megmagyarázta. Aki hazudni szokott, az a lopás se szégyelli, és te hazudni kényszerülsz. Némán lépegettem, az utamba kerülő gyümölcsfákat nagy évben kikerültem. Ne szkóstold meg, mondta, ahogy jókedvűen nyúlt egy almáért. Nem, köszönöm. Erről szabad. Nyitott tenyerében egy szép almácskát tartott felém mosolygó arccal. Nem kívánom, köszönöm. Megrántotta a vállát, jó ízűen beleharapott a gyümölcsbe, majd folytatta a mondandóját. Az asszonyok mártásokat és liktáriumokat gyártottak a gyümölcsből. Néhány férfi pálinkát is, de a bort jobban itták. István nem szereti a pálinkát? Náluk nem volt. Én viszont szeretem. Szamócából, szederből és áfonyából sokat láttam, és az egres, som és a kökény is megtermett. Csipkebogyóból pedig akkora bozótosok tűntek fel, amelyek az átlagos házak méreteit is jócskán meghaladták. A gyümölcsök az ecetkészítés miatt is jelentős szerephez jutottak, mert a borecet meglehetősen drága volt. Amit lehetett, az persze megettük más módon, csak az ehetetlen savanyú vadkörtéből és vadalmából készítettünk ecetet. Az eszközök fából készültek. A fakalapács formáján elsőre meglepődtem, de hamar ráéreztem a használatára. A vad és kemény savanyú almácskákat összetörtük a kalapáccsal egy favájukban, majd hordóban pihentettük, és miután felemelkedett, kipréseltük. Milyen nagy almák lógnak azon! mutattam egy nemesi kertben álló terebélyes almafára, melynek ágai majd leszakadtak a hatalmas piros gyümölcsöktől. Vár ez tendő, és az is csak apró savanyútad. Nem ide való ez, csak ezek szeretnek kísérletezgetni. A nemesek kertjeiben nagy divatnak örvendett a termesztés. Ismerték a különböző oltóágakat, és terélgették is lelkesen, de füreden leginkább a körte, baraszk és szilva valamint a megyfát szerették. Sokat jártunk az erdőbe. Katicának ez volt a valódi otthona. Itt mindig vidámabbnak tűnt, a rengeteg munkadacára is. Bejártam vele én is, segítettem a fák alatti ajnövényzetet megtisztítani és gyűjtögetni. A korán érő cseresznyét kóstoltam elsőként. Kis szemű és igénytelen külsejű volt, de azért jó ízű. Ha közelebb ültetnéd a fáidat, nem pedig az erdő közepébe, akkor nem kellene minden nap ennyit gyalogolni. A lábad is ezért fáj, állandóan cipekedünk. Fakadtam ki, miközben az aprócska cseresznét forgattam az ujjaim között. Ez szabad föld, tárta szét a kezét. Itt minden az enyém, amiért hizzadok. A gyümölcsös után fizetni kell. Gyorsan megértettem. Van, ami nem változik. Az adó elkerülés egyik mosolyogtató módja volt ez. Az asszonyok okosan az erdőbe ültettek, kivonva magukat az adó alól. A lombok rejtekében a csonthéjasok termesztését és nemesítését egymás mellett végezték, és kívülről tudták, ki melyik fát gondozza, így ebből sosem kerekedtek viták. Semmi nem ment veszendőbe, a hasznosítás száz százalékon működött. A cseresznyét elsőre megfőztük levesnek, a levét örömmel megittuk, majd a gyümölcs húst vágott nátszára fűzve megsütöttük desszertnek. Katica az aszaláshoz is kitűnően értett. Kenyérsütés után a kemencében mindig készített szárított gyümölcsöt is. Remekül főzött, tepsis mézes sült szilvájának az egész faluban hírement, olyan különlegesen fűszerezte. Nekem mégis a csete, azaz a lekvár lett a kedvencem. Egy napon egy jajgató parasztasszony érkezett Katicához, a lányát cibálva. Elsírta bánatát, majd többször is megpofoszta előttünk a gyereket, miközben segítségért könyörgött. A lány tisztessége vitatott volt arácson. A büntetést nem kerülte volna el. Ha a nászéjszakán bebizonyosodik, hogy nem szűz, helyrehozhatatlan szégyent hozott volna a családjára, és a vőlegény is megbüntethette volna jegyesét. Így hát rohant a Katicához segítségért. Megtudtam, hogy a pióca felhasználása igen széles körű, ha ezt a fajta felhasználási módot az asszony titkolta István előtt is. A faluban agyonverték volna, ha kitudódik, hogy ilyen isten káromlásban cinkos. A lány kis szemére majkához piócát helyezett, ügyelve arra nehogy véletlenül bemásszon a parazita. Így módon kicsin sebb keletkezett, amitől folyt a paciens vére. Ezzel a módszerrel a leány és az anyja, ha ügyesek voltak, megtévesztették az újdonsült férjet. Az én ötletem ehhez képest igen szegényes fantáziáról árulkodott, mert amikor az esküvőt javasoltam a haviba idejéhez igazítani, válaszra sem méltattak. Katica bába, piperés, népipatikus és vajákos volt egyben. A sebekre kamillás kencéi voltak, a köhögésre kakukkfüves és mentás zsírt kevert, a melkasra tette. A kicsúszott vállat is a helyére tudta tenni, a töréseket megpróbálta simben rögzíteni. Olyan gyógyító volt, aki kozmetikumokat is készített, illatos edénykék bezárva a fürdőnek is őszállította a keverékeket. Az állatvilág is tartogatott számomra meglepetéseket. Sokszor ettünk tojást reggelire, de nem tyúk tojást, vagy ahogy ők nevezték, tikmont, hanem fűr tojást. A füre madarak ellették a vidéket, mindenfelé az őfészkükbe lehetett botlani, úgy vélem, a mennyiségük miatt kapta róluk a nevét. Hová ment István? Érdeklődtem Katicától a reggeli közben. Az evetesbe. Az micsoda? Ahol az evetek laknak. Villantotta rám foghíjas mosolyát. Egy sor értetlenkedés után rájöttem, a mókusokat kizárólag evetnek hívják, és egy egész erdőt neveztek el róluk, evetesnek. A medvét ismered? Puhatolóztam óvatosan. Ki nem ismerné? Az evet miatt érdeklődtem, hát ha a medvét máshogy nevezitek. Ne vágj már ilyen gyászos képet, Anna! Nem kell tartanod a medvétő. Már egy ideje nem láttak errefelé. Nem jár le a bakonyból. Egyé! Viccentett a fatányéromra. Fölöstök nélkül nem győzöd a munkát. Farkas vagy ordas? Folytattam tovább mosolygást erőltetve. Van, túl sok van. Ordas is, meg nádi is. Remek hír. Igazán remek. Több falat nem ment le a torkomon, pedig az ételek ízlettek. Intenzívnek találtam mindent, talán mert erőteljesebb alapanyagokkal dolgoztak. A természet vadabb volt, néha ijesztően veszélyesnek tűnt. Macskát minden háznál tartottak, de nem házi kedvencként kényeztették, hanem a ház szükséges tartozékát látták benne, azaz egy hatékony egérfogót. A kutyák sora jól ment, megbecsült és hasznos társként tekintettek rájuk. Tán az ember szívéhez jobban hozzánőttek, mint a macska, de ez persze még korán sem azt jelentette, hogy modern módra dédelgették volna őket. Éppen ellenkezőleg. Elhalmozták őket feladatokkal. A rájukosztott munkát az általunk kis ismert hűséggel, lelkesedéssel végezték, és a porták átlagos, kisméretű, jellegtelen csahosai idomítottabb jóságnak tűntek, mint a kutyaiskolákat kiárt újkori testvéreik. Nem játékfeladatokat végeztek, nem a labdát kellett visszahozni egy jutalomfalatért cserébe, hanem nyájat terelni, és a gazdájuk tyúkolját megvédeni a rókától. A munkájuknak valós tétje volt, nem buksi simogatásért cserébe végezték, és nem játékból. A paraszt vagyona, étele, és ezzel élete volt a tét. A mindennapi boldogulásában, az egyről a kettőre jutásban a kutyák is kivették a részüket a gazdáik oldalán, és az emberek jól szerették a kutyáikat. Az egyszerű házőrző órákra az ebek inkább relaxációs tevékenységként tekinthettek. Nem zavarta őket a tornácok tövében lustán elnyúló macska sem. Katica és István jó párost alkottak. A testnedveket közös lelkesedéssel fürkészték, és a megoldásukat mindketten a mérgek kiürítésében látták. István racionálisabban közelítette meg az emberi testet. A vizeletet például hosszan vizsgálgatta üvegcséiben. Ő a pulzust is figyelte. Emlékeztem arra, hogy az enyémet is ellenőrizte lázámaim alatt. A szoba egyik sarkában bizarr módon ott a gömbölyű fenekű, nyakban karcsúsodó üvegpoharakban a vizelet minták. István reggelente a fény felé tartva obzerválta őket. A terjengő húgyszag nem zavarta egyiküket sem. Az emberi test iránti szenvedélyben egyformán osztoztak, de Katica azért szakrálisabb vonalon mozgott. Például esküdött, hogy a viselős nő első trimeszteri zavaros vizeletéből kiolvasható a magzat arca. A nép az ünnepeket, mint a május első napját, nagybőtöt, húsvétot, adventot különlegesnek tartotta a gyógyászat szempontjából is. Mindennek megvolt a leghatásosabb napja. Az érvágásra ezeken a napokon túljelentkezés volt. Míg István műszereket használt, Katica a népi gyógyászat természetes tárgyaival operált például az egyik leggyakrabban használt különleges gyógyászati segédeszköze a marha tülök volt. A véres köpölyözéshez a szarval előbb felsértette a bőrt, és úgy helyezte rá, felmelegítve, hogy a vákumhatás beszippancsa az adott területet, és így módon megtisztítsa a mérgektől a paciens testét. – Karcold! – mutatott a saját combjára, hogy megtanuljam. – Nem akarlak bántani. – Grimaszoltam és visszanyújtottam a marha Nem oly egyszerű, ám vért fakasztani, mondta figyelmeztetően, miközben nemetintett fejével, és visszautasította a tűköt. Csináljad! Remegő kézzel odanyomtam a tárgy hegyes végét Katica bőréhez, és lassan, de erősen nyomtam befelé. A lábamat néz a mászúrod, horkant fel. Te kérted, nem én akartam. Csináljad! Lenyomta a kezem erősen, és jó mélyen belevágta a tőköt a bőrébe. Végre felserkent a vér, és elengedte a kezemet. Sosem gondoltam volna, hogy az emberi bőr ilyen vastag és erős. Ha a katicának a nők egyenrangúságáról, lehetőségeink korlátlan voltáról meséltem, egykedvűen fogadta, és ezt kezdetben nehezen értettem meg. Nem akart ő tanulni. Neki jó dolga volt István mellett. Később rájöttem, hogy ez nem szűklátó körűség volt, inkább nem értette a fejlődés eredményeit az előzmények nélkül. Nekem 2320 ugyanúgy értelmezhetetlen lett volna ilyen módon, ha például a robotbarátok és házastársak előnyeiről mesélt volna valaki, aki a jövőből érkezett. Elég a nőknek a gyermekáldás és a háztartás, bőven elég. De ha tudnál írni, kezdtem bele, – Akkor csak még több dolgom lenne. – Elgondolkodott. – Géza király, tudod, ki volt? – Igen, tudom. – Na, annak az asszonya, a híres asszony, Sarolt? Sarolt, vagy Ági, vagy Zsuzsi, mindegy. Uralkodott vala az országon, és nem a háztartást vezette. – Na, látod? – okoskodtam tovább. Neki se volt rossora. És nem csak a háztartást vezette. Mária Terézia, a magyarok királynője, ő is nő, és ő is tud írni. A női jogokról részletesen felvilágosított. A férj nem válhatott el, ha másik nőt kívánt magának. Amíg a felesége megbocsátott, addig őt tartották a hites nejének. A hűtlen fér csak akkor házasodhatott újra, ha az asszony elengedte és elvált tőle. Ami a szerelmi házasságokat illette, Katica és István szerették egymást, ebben biztos voltam, és tegeződtek is. Igaz, szigorúan csak otthon. A nemesi házasságokat Katica ennyivel intézte el, föld a földhöz. A házasságról általában azt tanította, hogy amint felkötöd a kontyot, felveszed a gondot. Gyermekük nem volt, de erről tapintatból nem kérdeztem. Miért ilyen különbözőek a kopjafák? kérdeztem egy temető mellett elhaladva. A kisebb az gyermeké, a nagy az emberé. De itt majdnem az összes kicsi. Válaszoltam döbbenten. Nyomasztó látvány volt. Eddig jelentősen alábecsültem a gyermekhalandóság mértékét, de gyermeksírt láttam mindenhol, bármerre is pillantottam. Mint megtudtam, a gyerekek többsége születéskor vagy karonülőként meghalt, és a szülésben sokasszony is az életét vesztette. Így a gyermek mellett sok esetben az anya is ott nyugodott. A gyermekágyi láz miatt, rendszerint. A temetőben is gyümölcsfák sorakoztak, a szegény ember itt is találhatott harapnivalót. Egyszerűen mindenben praktikusan gondolkodtak. Egy alkalommal drága öltözetű asszony kereste fel Katicát. Halványzöld ruhája kifejezetten illett arcához. Kiemelte komor szépségét, a hideg, de szabályos vonásokat. Világoszöld szemében megláttam a reszkető aggodalmat, bár ahogy hófehér kezeit tördelte beszéd közben, idegessége ellenére is harmóniát sugárzott. Jeges harmóniát. Az előkelő szoknya, halvány, sárgásfehér virág mintáit, a fénysugarat visszaverő ezüst szálak mutatták meg. Mint egy óvó kerítésként tölelték körbe a szégyenlős, penézzöld szirmokat. de le is buktatták őket a figyelmes szemek előtt. A beszéde is csillogott. A durva hangsúlyok hiányoztak, a szavak csilingelve gurultak ki a szájából, elpattogva egészen katica lábáig, Miközben a hölgy befelé sietett. – Hó van a kis Ádám? – kérdezte Katica a homlokát ráncolva, mint meglátta az asszonyt. – A szekérem fekszik. A kocsis összekulcsolt kézzel, és lesütött szemmel őrizte a különleges rakományt, talán imádkozott mellette. – Nem tér magához. Egyre tovább tartanak a rángások, és egyre nehezebben tér vissza közénk. <gül> Elsírta magát. A szekéren egy gyermek feküdt, akit elsőre halottnak hittem. Katica gyengéden kisimította a fiúcska porcelánszín homlokából az odatapadt nedves fűrtöket, fölé hajolt, és fülét egy pillangó könnyedségével tapasztotta a gyermek málkasára. Összpontosító figyelemmel hallgatta a vézna, aprócska test szívverését. A vizsgálat közben is maradt ereje egy bátorító mosolyra az asszony felé. A fiú nem lehetett több hét évesnél. Fennakadt szemgolyói a félig csukott szemhéjak alatt izgágán ugráltak jobbra-balra, mintha valamit keresnének, talán egy fogódzót, amibe megkapaszkodva végül megpihenhetnek. Az úri kis ruha úgy tapadt testére az izzadságtól, mintha egy nyári zápor ástatta volna el, holott a nap hétágra sütött. Kékes arcán a szárat nyálfoltok szélei feloldódtak a friss patakocskától, ami ráérősen szivárgott az erőtlen, szürkés fehér szájacskából kifelé. A látványba belefacsarodott a szívem, és hálás voltam a görcsös, szűnni nem akaró szemmozgásnak, mert az életet jelentette. A szem a lélektükre. Valóban. A fiúcska picin lelke segítségkérően kapálózott fel testében, és kétségbe esetten kereste a biztos pontot, amibe belecsimpaszkodhat. Aprócska feje alatt nehéz vánkosok pihentek, sarkán kötés volt, vézna karjai ökölbeszorított markokkal úgy tartották az üres levegőt, mintha meg akarnának ragadni egy láthatatlan kötelet, amibe belekapaszkodva a fiú megmenekülhet. Milyen gyakran ragadja el, tudakolt a katica felegyenesedve. Majdnem minden nap. Van, aki szerint az örtög műve. Az apja elől is elrejtem. Pillantani sem szeret már rá. Ne higye ezt el, ártatlan kis angyal, nem tehet róla. A tekintetes úr pedig tudja ezt. Nem móróca kisasszony, a kis rozália, a férjének kis húga. őt is gyötörte valami így az uram azt hajtogatja, ilyen görcsöket nem látott még soha. Kezdi azt hinni ő is, hogy ez valami istentelen szörnyűség. A kis Rozáliát elragadta karonülőként, Ádámka pedig hősiesen küzd. Eskor, vagy más néven frász. Így hívták, amikor görcsös rángatózások közepette a beteg elesett, bevágta a fejét, gyakran még a nyelvét is elharapta. Epilepsia. Volt, akik szerint az ördög cibálta őket, vagy a sátán rángatta a lelküket, egyenesen a pokolba húzva őket. Mások szerint a fiút a hideg folyóba kellett volna dobni, hogy a kárhozattüze kialudjon a testében, és megtisztulva megtérhessen a teremtő Úr Jézushoz. Nem ismerték a betegséget, gyógyítani sem tudták, ezért inkább féltek tőle. Kivéve Katicát és az anyát. Titkolták a rohamokat, nehogy az ostoba kiközösítés az üldözésig fajuljon. Katica nem tudott segíteni, csak a tünetek enyhítésére volt képes. A rohamok ritkítása érdekében hűvös helyett, sok pihenést és szeretetteljes légkört javasolt, valamint nyugtató főzetet, amelyhez csomagot állított össze. – Te ismeritek-e nyavaját? – fordult felém a kérdéssel, amikor már csak ketten voltunk. Nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy az agyban elektromos kisülések jelentkeznek. Azok okozzák a görcsöt. Katica értetlen szemekkel meredt rám. Az elme rendetlenkedik. Elektromosság. Nem vagyok normális, hogy ezt mondtam elsőre. Mit ad rá az orvos? Attól tartok, hogy én ebben nem tudok segíteni. Hüggedtem merett maga elé, ezért hozzátettem. Várjál, eszembe jutott valami mégis. A szeme egyből felcsillant. A masszírozás nyugtató hatású, hát ha a fiúnál is beválna. Értetlen arcát látva inkább megmutattam, mire gondolok. A nyakát és a hátát is jól meggyömöszöltem, miközben az asszonyról kérdezgettem. A hűvös méltóságot árasztó asszony neve Oroszi Krisztina volt, aki az arácsi, nemes Móróca Sámuelhez ment feleségül. A híres neves Füredi oroszi familiából származott, és ide arácsra házasodott. Finom beszéde ámulatba ejtett, ezért lágyítottam a hangsúlyokon, megpróbáltam hozzá hasonlóan beszélni, hangosan utánoztam. Katica egyáltalán nem bánta a dolgot, megmosolyogta, és vidáman bólogatott, ha jól eltaláltam az előkelő stílust.